Цікаві аудіокниги українською читає Юрій Сушко. Дякую, що слухаєте. Ви можете підтримати канал на Patreon. Бажаю вам приємного прослуховування. Ніл Гейман Етюд у смарагдових тонах Епізод перший Новий друг Актори Стренд Щойно повернувшись із успішного турне континентом, де вони виступили перед кількома глядачами у коронах, Зібравши палки оплески й похвалу своїми розкішними драматичними виступами, що поєднують комедію і трагедію, актори з тренду раді повідомити про обмежену кількість вистав у театрі «Кролівський двір» на Друрі Лейн вже у квітні. Публіці будуть представлені п'єси я схожий на свого брата, вона продавала фіалки і прихід одвічних, вражаючий і захоплюючий історичний епос. Кожна п'єса з одного акту. Квитки вже продаються в касах. Я думаю. Справа в неосяжності, у величезній значущості цих подій, у темряві снів. Втім, я відволікаюсь. Пробачте, я не письменник. Я шукав житло, так я й зустрів його. Мені потрібен був хтось, із ким я міг би розділити орендну плату. Наш спільний знайомий представив нас одне одному. В хімічній лабораторії лікарні святого Варфоломея. Я бачу, ви побували в Афганістані. Ось як він привітав мене. Я відкрив рота і здивовано на нього подивився. Вражаюче, сказав я. Не дуже. Відповів одягнений у білий халат незнайомець, який мав стати моїм другом. З того, як ви тримаєте руку, я бачу, що у вас доволі характерне поранення. У вас густа засмага, а також військова виправка. В імперії небагато місць, де військовий може і засмагнути, і, беручи до уваги характер пошкодження завданого вашому плечу, а також звички населення афганських печер, зазнати тортур. Таке пояснення, звісно, звучало навдивовижу просто. Зрештою, так усе й було. Я тоді мав горіхово-коричневу засмагу. І мене справді, як він помітив, катували Боги і люди Афганістану, дикуни, що не бажають, аби ними керував Лондон, чи Берлін, чи навіть Пекін Вони не готові слухати докази здорового глузду Я поїхав туди у складі енного полку Поки бої точилися серед гір і пагорбів, ми билися в однакових умовах коли ж суточки перейшли у темряву печер, Ми опинилися на чужій території, В чужій стихії. Я ніколи не забуду ні дзеркальну поверхню Підземного озера, Ні те, що з нього вийшло. Його очі відкривались і закривались, Він піднімався з води під шепітний спів, що вився круг нього і звучав, Як гудіння мух, Завбільшки з планету Вижити було дивом Але я вижив І повернувся до Англії з нервами Подертими на лахміття Місце, де мене торкнувся Рот тієї п'явки Назавжди залишилось білим Як живі жаби, Татуюванням на шкірі мого Тепер висохлого плеча Колись я був влучним стрільцем Тепер я не мав нічого, окрім страху перед підземним світом, що переростав у паніку Я радше заплачу шість пенсів зі своєї армійської пенсії Кебмену, аніж поїду підземкою за пенні Втім, тумани і темрява Лондона втішали і підтримували мене З першої квартири мені довелося з'їхати, бо я кричав уночі я побував в Афганістані. Тепер це в минулому. «Я кричу у вісні», – сказав я йому. «Мені сказали, що я хропу», – відповів він. «Я встаю і лягаю не як усі. Часто використовую дошку каміна замість мішені для тренування стрільби. Вітальня мені потрібна для прийому клієнтів. Я потайливий егоїст. Не люблю, коли мені надокучають». «Вам це не бентежитиме?» Я посміхнувся, похитав головою і простяг йому руку. На тому і зійшлися. Квартира на Бейкер-стріт, яку він знайшов для нас, цілком підходила двом холостякам. Я пам'ятав, як ставився мій друг до втручання в його справи, тож утримувався від питань про те, чим він займався. Втім, Багато що збуджувало мою цікавість. Відвідувачі приходили о будь-якій порі, і тоді я прямував до своєї спальні, розмірковуючи, що спільного могли мати з моїм другом бліда жінка, у котрої одне око було білим, як кістка, невисокий чоловік, що виглядав як комівояжер показний денді в оксамитовому жакеті і всі інші. Декотрі з них навідувалися доволі часто, більшість же приходили до мого друга лише раз, розмовляли з ним і йшли, хто радісний, а хто заклопотаний. Він був для мене таємницею. Одного ранку, коли ми мали приємність ділити один з розкішних сніданків Які готувала хазяйка нашої квартири Мій друг узяв дзвінок, щоб покликати цю достойну леді «Приблизно через чотири хвилини до нас приєднається джентльмен», – сказав він «Нам знадобиться ще один прибор за столом» «Добре», – відповіла вона «Я розігрію ще сосисок» Мій друг знову поринув у читання ранкової газети. Я чекав пояснення із наростаючим нетерпінням. Нарешті я не витримав. Я не розумію, звідки ви знаєте, що через чотири хвилини у нас буде відвідувач». Жодних телеграм чи записок не надходило, він злегка всміхнувся. Ви не чули трохкотіння екіпажу кілька хвилин тому? Він сповільнився, коли проїжджав повз нас, а тоді прискорився і проїхав далі, до повороту на Мерілевон Роуд. Біля залізничного вокзалу і паноптикуму завжди юрмляться кеби й екіпажі, з яких сходять пасажири. Тож якщо хтось хоче зійти з кеба непоміченим, це треба робити саме там. А до нас звідти хвилини чотири пішки. Він глянув на кишеньковий годинник, і в цю мить я почув кроки на сходах. «Заходьте, Лестрейде!» – покликав він. «Двері відчинені, а ваші сосиски вже знімають з вогню». Чоловік, який, вочевидь, і був Лестрейдом, увійшов і обережно зачинив за собою двері. «Мені б не слід!» сказав він, але правду кажучи, нагода прийняти участь у трапезі сьогодні мені ще не випадала. Тож я безперечно зможу віддати належне кільком сосискам, про які ви кажете. Це був той невисокий чоловік, якого я вже бачив кілька разів, і чиї манери дозволили мені судити про нього як про торгівця каучуковими дрібничками чи патентованими панацеями. Мій друг почекав, поки хазяйка залишить кімнату, а тоді мовив. «Очевидно, вас перевела справа державної ваги, святі зірки», сказав Лестрейд із Блід. «Не може бути, щоб чутки вже розійшлися. Будь ласка, скажіть, що це не так!» Він почав накладати сосиски, вуджене рибне філе, Кеджері і грінки, але руки його злегка тремтіли. Звісно, ні, запевнив в мій друг. Одначе за час нашого знайомства я запам'ятав скрип коліс вашого екіпажу. Вібруючи соль дієз третьої октави. А якщо інспектор Лес Трейд зі Скотленд-Ярду, який не може собі дозволити, щоб хтось побачив, як він заходить до вітальні єдиного в Лондоні детектива-консультанта, все одно приходить. Та ще й не поснідавши, я можу зробити висновок, що справа незвичайна. З чого випливає що вона стосується інтересів можновладців і має державну вагу. Лестрейд витер серветкою жовток зі щоки. Я пильно подивився на нього. Не так я собі уявляв інспектора поліції, але втім і мій друг виглядав не так, як я уявляв собі детектива-консультанта, що б воно не означало. «Можливо, краще буде обговорити справу віч-навіч?» віч", сказав Лестрейд, глянувши на мене. Мій друг лукаво усміхнувся і похитав головою, наче сміючись над одному йому зрозумілим жартом. «Пусте!» – сказав він. «Одна голова добре, а дві краще. Можете казати нам обом усе, що ви хотіли звірити мені». «Якщо я заважаю», – різко сказав я, – але він зробив мені знак мовчати. Лестрейд знизав плечима. «Мені все одно», – сказав він через мить. «Якщо ви розкриєте справу, я залишуся на службі. Якщо ж ні, то вилечу. Робіть, як знаєте, гірше не стане». «Якщо історія і вчить нас чогось, то це того...» «Що гірше може стати завжди», – сказав мій друг. «Коли ми поїдемо в Шордіч, Лестрейд впустив виделку». «Це вже занадто», – вигукнув він. «Сидите тут, кепкуєте з мене, а самі знаєте всі деталі. Вам має бути соромно і...» Ніхто не розповідав мені ніяких деталей. Коли інспектор поліції приносить на взутті і штанях бризки-грязюки такого специфічного гірчично-жовтого відтінку для мене цілком природно припустити, що він недавно проходив повз земляні роботи на гобс що у Шордічі, єдиному місці в Лондоні, де можна знайти глину такого характерного гірчичного кольору. Інспектор Лестрейд збентежився. «Тепер, коли ви пояснили, – сказав він, – це здається очевидним». Мій друг відсунув тарілку. Так і є, буркнув він. Ми поїхали до Іст-Енду в Кебі. Інспектор Лестрейд пішов на Меррилебон-Роуд, залишивши нас удвох. То ви справді детектив-консультант? – спитав я. Єдиний у Лондоні, а можливо й усьому світі, – сказав мій друг. Я не веду справи, а консультую. Люди приходять зі своїми нерозв'язаними проблемами, описують їх, а я іноді знаходжу відповідь. То люди, що приходять до вас, здебільшого поліцейські чи інші детективи. Ранок був ясним, але ми вже трусили майже в нетрях Сент-Джилса, цьому кублі грабіжників і вбивць, яке сидить на тілі Лондона – Мов рак на обличчі миловидної дівчини, що продає квіти, тож світло, що проникало в кеб, було слабким і невиразним. «Чи певні ви, що хочете, аби я був поруч?» У відповідь мій друг, неблимаючи, подивився на мене. «У мене таке відчуття, – казав він, – ніби нам судилося зустрітися, наче ми билися разом, пліч-опліч, в минулому чи в майбутньому, не знаю, напевне. Я людина раціональна». Але знаю ціну хорошому товаришу З тієї миті нашого знайомства Я знав, що можу довіряти вам Як самому собі Так, я хочу, щоб ви були поруч Я почервонів і, певне, сказав щось безглузде Перше, після повернення з Афганістану Я відчув, що чогось у цім світі вартий ЕПІЗОД ДРУГИЙ КІМНАТА Жива вода від Віктора Електрична рідина Кінцівки і низ тулуба Стали слабкими Прагнете повернутись у часи, коли були молоді Птіхи плоті давно забуті й поховані Жива вода від Віктора поверне життя туди, звідки воно давно пішло Навіть стара шкапа знову стане жвалим жеребчиком Воскресіння мертвих за старовинним родинним рецептом І з використанням сучасних наукових методик щоб отримати завірені докази ефективності живої води від Віктора, пишіть на адресу товариства В.О.Н.Ф. Чіпс 316, Лондон. Це був будинок із дешевими мебльованими кімнатами в Шордічі. Біля входу стояв поліцейський. Коли Лестрейд привітав його по імені і наказав пропустити нас, я вже зібрався увійти, але мій друг сів на порозі навчіпочки і витяг із кишені збільшувальне скло. Він оглянув бруд на кованій решітці для обчищання взуття і помацав його пальцем. Тільки після того, як огляд його вдовольнив, він дозволив нам іти далі. Ми піднялися нагору. Кімнату, в якій скоїли злочин, було легко знайти. Обабіч дверей стояли констеблі. Лестер гім кивнув, і ми увійшли. Як я вже казав, я не письменник, тож і не беруся описати те приміщення, розуміючи, що не зможу зробити це ясно. Втім, боюся, що коли я вже почав, треба продовжувати. Вбивство було скоєно у маленькій спальні. Тіло чи те, що від нього лишилось, усе ще лежало на підлозі. Воно лежало на виду, але я чомусь не одразу його помітив. Натомість я побачив те, що розбризкалось і вилилось із горла жертви. Палітра кольорів різнилася від кольору жовчі до кольору трави. Рідина увібралась у пошарпаний килим і заляпала шпалери. На мить я уявив, що це полотно одержимого злим духом художника, який вирішив написати етюд у смарагдових тонах. Минула ціла вічність, поки я подивився на тіло, розпатране, мов кролик на столі м'ясника, і спробував осмислити побачене. Я зняв капелюха, і мій друг зробив те ж саме. Він опустився на коліна і оглянув тіло, роздивляючись рани і надрізи. Тоді він узяв збільшувальне скло і підійшов до стіни, щоб оглянути Засохлі бризки рідини Ми це вже зробили, сказав інспектор Лестрейд Справді, казав мій друг, і що ви тоді прочитали? Я впевнений, що це слово Лестрейд підійшов до мого друга і подивився на стіну Трохи вище Лестрейдової голови на пожовклих шпалерах зеленою кров'ю великими літерами було написане слово «Рейч», – прочитав Лейстрейд по буквах. Очевидно, він хотів написати «Рейчел», але щось йому завадило. Отож, треба шукати жінку. Мій друг нічого не сказав. Він підійшов до тіла і оглянув руки одну за однією. Пальці були чистими. Я думаю, можна не сумніватися, що це слово писала не його королівська високість. «З чого, дідька, ви?» «Мій любий Лестрейде, будь ласка, скажіть, що ви не думаєте, буцімто моя голова порожня Тіло явно не належало людині, колір крові, кількість кінцівок, очі, розташування обличчя Усе це видає особу королівської крові я поки не можу сказати, до якої сім'ї він належав, але ризикнув висунути з що це, можливо, перший... Ні, другий наслідник трону, котрогось із німецьких князівств. Виражаюче, Лестрейд трохи подумав. Це Франц Драго, принц богемський. Він прибув на Альбіон у якості гостя її величності королеви Вікторії. Приїхав розвіятися, змінити оточення, тобто заради театрів, повій і азартних ігор. Якщо вам завгодно, сказав Лестрейд роздратовано. Як би там не було, ви вказали нам напрям, де шукати цю Рейчел Хоча я не сумніваюся, що ми все одно знайшли б її Поза всяким сумнівом, сказав мій друг Він продовжив огляд кімнати, кілька разів ущипливо зауваживши Що поліцейські затоптали сліди і пересунули речі, які могли б допомогти відтворити події Минулого вечора Втім, його зацікавила невеличка брудна пляма Яку він знайшов за дверима Біля каміну він також знайшов щось Схоже на попіл чи землю Ви бачили це? Спитав він у Лестрейда Поліцейські її величності Відповів Лестрейд Зазвичай не звикли хвилюватися Через попіл в каміні Попіл, переважно там і знаходять, він стиха засміявся над жартом. Мій друг узяв пучку попелу, розтер між пальцями і понюхав його. Нарешті він зібрав залишки. Всипав в їх у скляну баночку, закрив її і поклав до кишені Він підвівся, Як щодо тіла Лестрейд відповів, по нього прийдуть люди з палацу Мій друг кивнув мені, і ми разом пішли до виходу Він позіхнув «Інспекторе, ваш пошук міс Рейчел може не принести користі. Окрім усього іншого, «рейч» – німецьке слово, означає помсту. Зазирніть у словник. Є ще й кілька інших значень. Ми спустилися сходами і вийшли на вулицю. Ви до сьогоднішнього дня не бачили осіб королівського роду, чи не так?» Спитав він. Я похитав головою. Що ж, таке видовище легко може позбавити духу того, хто до нього не звик, любий мій друже. Та ви ж тримтите. Вибачте, через хвилинку мені стане краще. Чи не хочете трохи прогулятись, запропонував він, і я погодився, певний того, що як не прогуляюсь просто зараз, то почну кричати. Тоді підемо на захід, сказав мій друг, казуючи на темну башту палацу, і ми пішли. Отож, сказав мій друг, через деякий час, з коронованими особами Європи ви ніколи не зустрічались. Ні, сказав я. Гадаю, я можу запевнити вас у тому, що скоро зустрінетесь, сказав він мені. І цього разу не з трупом. Дуже скоро. Дорогий друже, з чого ви робите такий. Замість відповіді він показав чорну карету, що стояла ярдах у 50 попереду Чоловік у пальто і в чорному циліндрі мовчки чекав поруч із її відкритими дверцятами На них був зображений золотий герб, знайомий на Альбіоні кожній дитині «Такі запрошення не відхиляють», – сказав мій друг він привітав лакея, припіднявши капелюха, і мені здалося, що він усміхався, залазячи у коробку карети і вмощуючись на м'яких шкіряних сидіннях. Коли під час поїздки до палацу я спробував заговорити, він приклав пальця до губ. Потім він закрив очі і, здавалось, поринув у думки. В свою чергу, я спробував пригадати усе, що знав про королівську сім'ю Німеччини, але окрім того, що консорт королеви принц Альберт – німець, я знав дуже мало. Я витяг із кишені жменю монет коричневих, сріблястих, чорних і мідно-зелених. Я вдивлявся у викарбований на кожній з них портрет нашої королеви І одночасно відчував патріотичну гордість і смертельний жах Я нагадав собі, що колись був військовим і не знав страху Я пам'ятав, що колись це була чиста правда На хвилину я згадав, як був вправним стрільцем навіть снайпером, як я любив думати, але тепер моя права рука трусилась, мов, у пропасниці. Монетки стрибали і дзенькали, і я відчував один тільки смуток. Епізод третій. Палац. Доктор Генрі Джекіл радий оголосити про довгоочікуваний початок випуску відомого всьому світові порошка Джекіла для широкого вжитку. І тепер не тільки для обраних відкрити заново своє друге я для внутрішньої і зовнішньої гармонії. На багато людей, чоловіків і жінок страждають від душевного запору. Порошок Джекіла принесе негайне і недороге полегшення, доступний із ванільним і оригінальним ментоловим смаком. Королеве принц Альберт виявився повним чоловіком із залисинами і вражаючими закрученими вгору вусами. Беззаперечно і поза всяким сумнівом він був людиною. Він зустрів нас у коридорі, кивнув моєму другові і мені, не спитавши наших імен і не подавши руки. «Королева дуже засмучена», – сказав він з акцентом. «Душе засмучена». Франц був одним з її улюбленців. У неї багато племінників, але він так її смішив. «Ви знайдете тих, хто зробив це з ним. Я зроблю все, що від мене залежить», – сказав мій друг. «Я читав ваші монографії», – сказав принц Альберт. «Саме я запропонував звернутися до вас по консультацію. Сподіваюсь, я не помилився». «Я теж», – сказав мій друг. А тоді парадні двері відчинились і нас запросили до темної зали, де на нас чекала королева. Її звали Вікторією. Бо вона перемогла нас у бою 700 років тому. Її звали Глоріанною, тобто Славетною. І ще її звали Королевою, тому що будова людського рота не дозволяла вимовити її справжнє ім'я. Вона була величезна, більша, ніж я вважав це можливим. Лежачи на підлозі, вона дивилася на нас згори вниз і не рухалась. «Справу потрібно розкрити!» Долинули до нас із тіні її слова. «Так, мадам!» – казав мій друг. Її кінцівка, звиваючись, казала на мене. «Зступіть уперед!» Я хотів зробити крок... Але ноги відмовили мені. На допомогу прийшов мій друг. Він узяв мене за лікоть і підвів до її величності. Не бійся, будеш корисним, будеш товаришем. Ось що вона мені сказала. В її вельми приємному контральто чулося легке дзищання. Її кінцівка розвернулась, витяглась і торкнулася мого плеча. На секунду, лише на секунду мене прошив біль сильніший і глибший, ніж я будь-коли відчував, а тоді... Мене наповнило відчуття легкості. Я відчув, як м'язи плеча розслабляються. І вперше після Афганістану біль покинув мене. Тоді уперед ступив мій друг. Вікторія звернулась до нього, але слів я не чув. Я подумав, чи не передає вона їх зі свого мозку прямо в його. Певно, це була та сама королівська рада, про яку я читав у хроніках. Він відповів у голос. Звісно, мадам, я стверджую, що у тій кімнаті в Шордічі з вашим племінником було ще двоє людей. Сліди, хоч і затоптані, не залишають місця сумнівам. А потім... Так, я розумію. Думаю, що так. Так. Коли ми вийшли з палацу, він мовчав і не зоронив у кебі ані слова, аж до самої Бейкер-стріт. Було вже темно. Скільки ж часу ми провели в палаці? Кіптявий туман вився під ногами і над головою. Після нашого повернення на Бейкер-стріт у дзеркалі в себе в кімнаті я побачив, що бліда шкіра на плечі стала рожевою. Я сподівався, що це мені не привиділося в оманливому місячному сяйві. Епізод 4. Вистава Скаржитись на печінку, розливається жовч, приступи неврастенігі, тонзиліт, артрит. Недугам немає кінця, але від усіх допоможе професійне кровопускання. У наші відділення оберемками приходять подяки і рекомендації – з якими можна ознайомитися коли завгодно Не довіряйте здоров'я аматорам Ми займаємося цією справою вже дуже давно ВЦПЕШ Професійні кровопускання Увага! Наголос на перший склад ЦЕПЕШ Румунія, Париж Лондон, відбі, Надія остання кровопускання. Те, що мій друг виявився майстром перевтілень, не мало б мене дивувати, але таки здивувало. Наступні 10 днів. До нашого будинку на Бейкер-стріт ходила на диво різноманітна публіка: підстаркуватий китаєць, молодий гуляка, гладка руда жінка, колишня професія котрої ні в кого не могла б викликати сумніву, поважний дідуган з розпухлою, враженою подагрою, перев'язаною ногою. Усі вони заходили до кімнати мого друга а потім звідти виходив він сам, перевдягнувшись зі швидкістю, що зробила б честь театральному актору, який грає кілька ролей. Він не розповідав, що робив у такі дні, а натомість відпочивав